Знаю, та раптом у неї вирвалося. «Ви не зможете зупинити мене?» «Ні», – сумно погодився Іркюль Пуаро, – «я не можу вас зупинити. Навіть якби я зібралася вбити її, ви мене не зможете зупинити?» «Ні, якщо ви готові заплатити цю ціну?» Жаклін де Бельфор засміялася. О, я не боюся смерті! Зрештою, для чого мені жити?» Звісно, ви переконані, що це неправильно, вбиту людину, яка завдала тобі болю, навіть якщо забрали все, що в тебе було в цьому світі. Пуаро відповів твердо. Так, я вважаю, що вбивство не можна виправдати. Жаклін знову розсміялася. Тоді ви мали б схвалити мій нинішній план помсти, бо, бачте, поки він працює, я не застосовуватиму револьвера. Але я боюся. Так, інколи я боюся, що в момент запалу захочу завдати їй болю, проштрикнути її ножем чи прикласти мій любий невеличкий револьвер до її скроні, а тоді натиснути на гачок. Ой, детектив аж здригнувся від вигуку. Що сталося, мадмозель? Вона повернула голову та почала вдивлятися в тіні. Хтось стояв он там, та його вже нема. Еркюль Пуаро різко розвернувся. Місце здавалося безлюдним. Схоже, крім нас тут нікого немає, медмазель. Він піднявся. У будь-якому разі я сказав усе, заради чого прийшов. На добраніч. Жаклін також встала. У її голосі відчувалося благання. «Ви ж розумієте, що я не можу зробити те, про що ви просите?» Пуаро похитав головою. «Ні». Тому що ви можете. Завжди є шанс. Ваша подруга Лінет теж мала можливість стриматися. Та вона її проігнорувала. А тоді, дозволивши втягнути себе в подібну затію, людина вже не має жодного шансу. Жодного шансу, луною озвалася Жаклін де Бельфор. Вона на мить задумалася, тоді з викликом підняла голову. На добраніч, мсьє Пуаро. Він сумно похитав головою і піднявся за нею стежкою до готелю. Наступного ранку, коли Іркюль Пуаро виходив з готелю, щоб прогулятися містом, до нього підійшов Саймон Дойл. Доброго ранку, мсьє Пуаро. Доброго ранку, мсьє Дойл. Збираєтеся в місто? Не проти, якщо пройдуся з вами? Ні, звичайно, для мене це задоволення. Двоє чоловіків разом вийшли за ворота, і попрямували в прохолодний затінок садів. Саймон витяг з рота цигарку і сказав, «Наскільки я розуміємся, Поро, дружина говорила з вами вчора ввечері». «Саме так». Саймон Дойл трохи нахмурився. Він належав до людей дії, яким важко чітко висловлювати свої думки словами. «Мене тішить лише одне». «Ви дали їй зрозуміти, що в цій справі ми зовсім безсилі». «Звісно, усе абсолютно законно», – погодився Поро. «Певна річ, та, схоже, Лінет не може цього зрозуміти». Він ледь усміхнувся. «Лінет виховали так, що за будь-якої прикрості треба відразу ж звертатися до поліції». «Було б добре, якби цю справу могли вирішити у такий спосіб». Запала коротка тиша. Обличчя Саймона розпащилося і раптом він сказав. Просто сором, що з Лінет так знущаються. Вона нічого не зробила. Коли кажуть, що я повівся як падлюка, то будь ласка, гадаю, так і було. Та не треба в усьому винуватити Лінет. Вона до цього не причетна. Пуаров сумно похитав головою, але нічого не відповів. «Ви говорили з Джеккі, з міс Дебільфор?» «Так, я поговорив з нею. Ви переконали її схаменутися?» «Боюся, що ні». Саймон просто вибухнув роздратуванням. Хіба вона не бачить, якою дурепою себе виставляє? Хіба не розуміє, що жодна порядна жінка так не поводитиметься? У неї що, взагалі немає гордості чи самоповаги? Детектив знизав плечима. Вона, скажімо, відчуває лише одне. Їй боляче, відповів він. Так, але чоловіче, порядні дівчата, чорт забирай, так не поводяться. Визнаю, що провина цілком на мені. Я повівся з біса погано і все таке. Я б зрозумів би, якби вона розлютилася на мене і не хотіла навіть бачити. Але переслідувати мене скрізь це... Це непристойно, робить із себе посміховисько. Якого дідька вона сподівається цим досягти? Мабуть, помститися. Без глуздя. Було б природно, якби вона зробила щось мелодраматичне. Наприклад, вистрелила в мене в притул. Гадаєте, це більше на неї схоже, так? Чесно кажучи, так. Вона запальна, у неї нестримний характер. Я б не здивувався, якби вона зробила щось подібне в пориві люті. Але це ж Він похитав головою. Це більш підло, так? І розумно. Дойл подивився на детектива. Ви не розумієте, це діє лінет на нерви, а вам? Саймон здивувався мені? Я б із задоволенням скрутів тій чортиці шию. То від колишніх почуттів нічого не лишилося? Любий мімсьє пларо. Як би це пояснити? Вони зникли, як місяць, коли сходить сонце. Я й не знаю, де вони. Коли я зустрів лінет, Джекі просто перестала існувати. Ммм, справді дивно, пробурмотів Поро. Перепрошую. Мене зацікавило ваше порівняння. Саймон знову почервонів. Припускаю, Джекі сказала, що я одружився з лінет через гроші. «Це клята брехня. Я б не одружився з жінкою заради грошей. Джекі не розуміє, як це важко для чоловіка, коли, коли жінка так дбає про нього, як вона дбала про мене». «Що?» Порорі подивився на нього. Саймон пояснив, «Це... «Це, мабуть, підло казати, але Джекі любила мене аж занадто». «Що ви сказали?» «Бачте, чоловік не хоче відчувати, що жінка турбується про нього більше, ніж він про неї!» Голос Саймона потеплішив. «Чоловік не хоче, щоб його тілом і душею володіли, кляти власницьке почуття. Цей чоловік мій, він належить мені. Мені таке не до вподоби, жодному чоловіку не до вподоби. Виникає бажання втекти, звільнитися». «Чоловік хоче володіти жінкою, а не щоб вона володіла ним!» Він різко замовк і тремтячими пальцями запалив цигарку. «Ви так почувалися з мадмуазель Жаклін?» – запитав Пуаро. «Що?» – Саймон втупився в нього, тоді визнав. «Ну так, насправді так і було. Звичайно, вона цього не розуміла. Та й я ніколи не наважувався їй сказати». Але мене це постійно тривожило. А тоді я зустрів лінет. І вуха закохався. Я вперше бачив таку вроду. Усе було як у касті. Усі до неї залицяються. А вона вибирає такого простого хлопця, як я. Його голос був сповнений хлопчачої гордості та захоплення. «Зрозуміло», – промовив Паро. Він задумливо кивнув. «Так, зрозуміло». «Чому Джекі не прийме цього як чоловік?» – обурено допитувався Саймон. Тінь усмішки майнула на губах Пуаро. «Бачте, Мсє Пуаро, вона передусім не чоловік. Ні, ні, я маю на увазі прийняти все гідно. Зрештою, іноді треба проковтнути гірку пігулку, коли виникне потреба. Визнаю, вина на мені, але що робити? Якщо дівчина стала тобі байдужа, це чисте безумство – одружитися з нею. А тепер, коли я бачу, на що Джекі здатна і до чого може дійти, то відчуваю, що мені пощастило вчасно втекти». «І до чого може дійти?» – задумливо повторив пару. «Ви уявляєте, місьє Дойл, до чого може дійти?» Саймон вражено подивився на детектива. «Мабуть, що ні». «А на що ви натякаєте?» «Ви знали, що вона носить із собою револьвер?» Саймон нахмурився та похитав головою. «Я не вірю, що тепер вона ним скористається. Раніше могла б, гадаю, той час пройшов. Тепер вона просто сповнена злоби і намагається на обох нас відігратися». Порозний за плечима «Може і так», – із сумнівом мовив він. «Я про лінет турбуюся», – сказав Дойл трохи недоречно. «Це зрозуміло. Я не боюся, що Джекі влаштує якусь мелодраматичну стрілянину, та ці вистежування та переслідування зачіпають лінет заживе. Я розповів вам свій план, і ви, можливо, підкажете, як його вдосконалити. Почну з того, що я публічно оголосив, що ми пробудемо тут 10 днів». Але завтра з Шелала до Ваді Хальфи відправляється пароплав Карнак. Я планую забронювати місця під вигаданими іменами. Завтра ми вирушаємо на екскурсію на острів Філе. Служниця Лінет забере багаж. Ми сядемо на Карнак у Шелалі. Коли Джекі дізнається, що ми не повернулися, ми будемо вже далеко звідси. Вона подумає, що ми вислизнули від неї та повернулися в Каїр. Власне, я можу підкупити носильника, щоб він це підтвердив. Запит у туристичних агентствах їй не допоможе, бо наших імен там не буде. Що про це думаєте? Добре продумане, але, припустімо, вона чекатиме тут, поки ви не повернетеся. Ми можемо і не повернутися сюди. Помандруємо аж до Хартума, а потім, можливо, літаком до Кенії. Вона не слідуватиме за нами в будь-яку точку світу. Ні, настане час, коли фінанси їй цього не дозволять. Як я розумію, грошей у неї дуже мало. Саймон захоплено подивився на Пуаро. «Розумно. Знаєте, я навіть не подумав про це. Джекі бідна, як церковна миша. То як же вона змогла поїхати за вами аж сюди?» Вона, звичайно, має невеликий дохід, впевнено, пояснив Саймон, десь до двохсот фунтів на рік. Думаю, мабуть, так вона і є, вона продала свій капітал, щоб слідувати за нами. Отже, прийде час, коли вона витратить усі свої ресурси і залишиться ні з чим? Так, Саймон неспокійно засовався, ця думка начебто стривожила його, поваров уважно спостерігав за чоловіком. Так, – сказав він, – неприємна думка. Що ж, я нічим тут не допоможу, а тоді додав. Як вам мій план? Думаю, він може спрацювати. Але, звісно, це відступ. Саймон почервонів. Хочете сказати, що ми втікаємо? Так, це правда, але лінет? Пуаро подивився на нього, а тоді ледь кивнув. Як ви й кажете, мабуть, це найкращий спосіб. Але пам'ятайте, що мадемуазель де Бельфор не дурна. Я відчуваю, що колись нам доведеться зупинитися та вияснити все до кінця. Її поведінка нелогічна, похмуро сказав Дойл. Логічна? Боже мій, вигукнув Поро. Немає причин, через які жінкам не варто було б поводитися розумно, незворушно промовив Саймон. Дуже часто вони так і поводяться, і це ще більше засмучує, сухо відповів детектив і додав. Я також буду на Карнаку, це частина мого маршруту. О, Дойл завагався, а тоді спитав, підбираючи слова з деяким збентеженням. Це не, не через нас? Тобто я не хотів би думати? Пору поквапився його запевнити. Зовсім ні. Усе було погоджено ще до того, як я залишив Лондон. Я завжди все планую наперед. Ви не подорожуєте з місця в місце, куди веде вас цікавість? Хіба так неприємніше? Можливо, але щоб досягти успіху в житті, треба добре продумати всі дрібнички, заздалегідь. Саймон розсміявся. Гадаю, так поводяться професійні вбивці. Так, але маю визнати, що найдосконаліший та один з найскладніших злочинів на моїй пам'яті було скоєно без зайвих роздумів. – На борту Карнака ви маєте доконче розповісти нам про ваші справи, – похлоп'ячому наполягав Саймон. Ні – Ні-ні, жодних розмов, як би це сказати про роботу. – Так, але ваша робота дуже захоплива. Місіс Алвертон теж так думає, вона жадає отримати шанс на перехресний допит. – Місіс Авертон? – Місіс Авертон? «Ця чарівна сива жінка, у якої такий відданий син?» «Так, вона також буде на Карнако. Вона знає, що ви...» «Звісно, ні», – твердо відповів Дойл. «Ніхто не знає. Я керуюся принципом, що краще не довіряти нікому». «Чудовий принцип. Я теж ним керуюся. До речі, той третій член вашої компанії – такий високий, сивий чоловік». «Пеннінгтон?» «Так. Він подорожує з вами?» «Незвично для медового місяця, вам не здається?» – похмуро спитав Саймон. «Пеннінгтон – американський опікун Лінет. Ми випадково зустрілися в Каїрі». «О, справді, можна поцікавитися. Ваша дружина, вона повнолітня?» Здавалося, це розвеселило Саймона. «Насправді, їй ще не виповнився 21 рік, але їй не довелося просити згоди на одруження». Ото був сюрприз для Пеннінгтона. Він відплив з Нью-Йорка на Карманіку. За два дні до прибуття листа Лінет з новиною про одруження. Отож він нічого не знав. Карманік, прошепотів Поворот, для нього стало повною несподіванкою побачити нас у готелі Шепгерц у Каїрі. Ай, справді дивовижний збіг. Так. І ми дізналися, що він також вирушає в подорож по Нілу. Тому природно ми об'єдналися, інакше було б незручно. Крім того, певним чином так навіть простіше. Він знову говорив збентежено: Бачите, Лінет уся на нервах. Очікує, що Джекі може з'явитися де і коли завгодно. Коли ми були самі, то постійно поверталися до цього питання. А з Ендрю Пеннінгтоном ми розмовляємо на інші теми. «Ваша дружина не довірилася містеру Пеннінгтону?» «Ні», – Саймонове підборіддя загострилося. «Це лише наша справа. Крім того, почавши цю подорож Нілом, ми гадали, що проблема зійшла на нівець». Пуаро похитав головою. «Кінця ви ще скоро не побачите. Ні, кінець іще далеко. У цьому я абсолютно впевнений». «Мушу сказати, Мсєпоро, це не надто підбадьорює». Детектив подивився на нього, трохи роздратований, подумав про себе. «Типовий англосакс нічого серйозно не сприймає, усе йому гра. Так і не виріс. Обидві, і Лінет Дойл, і Жаклін де Бельфор, вважали цю ситуацію дуже серйозною. Але в Саймона вона викликала хіба що чоловічі нетерпіння та роздратування». Пуаро запитав, дозвольте не тактовно поцікавитися, то була ваша ідея провести медовий місяць у Єгипті? Саймон почервонів, ні, звісно ні, власне, я краще б відправився де-інде, та Лінет була рішуче налаштована на це, і тому, тому. І він збентежно замовк, певна річ, серйозно сказав Пуаро, він чудово розумів. Якщо Леннет Дойл мала рішучі наміри щодо чогось, то так і мусило статися. Він подумав: "Я почув три різні версії цієї історії від Леннет Дойл, Жаклін де Бельфор і Саймона Дойла. Хто ж із них найближчий до істини?" Наступного ранку, десь об 11 годині, Саймон і Лінет Дойли вирушили в подорож на острів Філе. З готельного балкона Жаклін де Бельфор спостерігала, як вони відпливали мальовничим вітрильником. Та вона не бачила, як від центрального входу в готель від'їхала заповнена багажем машина з манірною служницею. Автомобіль повернув праворуч і поїхав у напрямку Шеллала. Еркіль Поаро вирішив згаяти дві години, що залишилися до обіду, на острові Елефантина, розташованому просто навпроти готелю. Він пішов на пристань. В один із готельних човнів саме сіли двоє чоловіків. Поаро приєднався до них. Чоловіки явно не зналися між собою. Один з них, молодший, прибув потягом напередодні, то був високий чорнявий юнак з тонкими рисами обличчя і задиристим підборіддям. Він був одягнений у жахливо-брудні сірі фланелові штани та джемпер-поло з високим коміром, цілком недоречні до тутешнього клімату. Другий – повнявий присадкувати чоловік середніх років, який, негаючи часу, почав бесідувати з Пуару трохи ламаною англійською мовою. Юнак явно не мав бажання приєднатися – Просто похмуро дивився на співбесідників, а потім навмисно повернувся до них спиною та почав захоплено споглядати, з якою вправністю човняр бієць керує човном за допомогою пальців ніг, у той час як руками маневрує вітрилом. Вода була спокійна, уздовж берегів простягалися вигнутою лінією великі гладкі та слизькі чорні скелі. Обличчя чоловіків овівав легкий вітерець, невдовзі вони прибули на елефантину. Зійшовши на берег, Пуаро та його балакучий знайомий відразу попрямували в музей. Дорогою останній дістав з кишені візитку і подав її Пуаро з легким поклоном. Напис на ній свідчив «Сеньор Гвідо Річетті – археолог». Щоб не відставати, Пуаро також з поклоном витягнув власну візитну картку. Завершивши формальності, двоє чоловіків увійшли до будівлі разом, італієць виливав потоки наукової інформації. Тепер вони говорили французькою. Парубок у охланелевих штанах безцільно вештався музеєм, час від часу позіхаючи, а потім вислузнив на свіже повітря. Невдовзі Пуаро та сеньор Річетті теж вийшли. Петаліць почав з ентузіазмом досліджувати руїни, а детектив помітив на прибережних скелях зелену смугасту парасольку і подався у тому напрямку. Місіс Алертон сиділа на великому камені з книжкою на колінах, поруч лежав альбом із замальовками. Пуаро вічливо припідняв капелюх, і місіс Алертон відразу ж почала розмову. «Доброго ранку!» – віталася вона. «Гадаю, цих жахливих дітей непросто позбутися!» Її оточила група маленьких чорних дітлахів. Усі щирили зуби стояли, благально простягаючи руки, час від часу лепечучи бакшиш з надією голосі. «Я думала, їм це набридне!» – сумно продовжила місіс Аллертон. «Вони переслідують мене поте дві години та час від часу оточують. Тоді я кричу «Ідіть!» і розмахою парасолькою. Вони розбігаються на кілька хвилин, а потім повертаються та безперервно дивляться на мене. У них просто огидні очі і такі ж носи. Я не можу повірити, що насправді люблю дітей. Принаймні, якщо вони трохи вимиті та мають хоч якесь виховання. Жінка сумно розсміялася. Пору галантно намагався розігнати натовп, але безуспішно. Діти відбігли, а потім повернулися та знову оточили їх. Якби у Єгипті було хоч трохи спокійніше, мені б тут більше сподобалося, мовила місіс Аллертон. Але ніде не можна залишатися на самоті. Хтось постійно доймає вас, випрошуючи гроші, пропонуючи вам віслюків на мисто, поїздку в тутешні села чи полювання на качок. Так, це великий мінус, погодився Пуаро. Він акуратно розклав на камені хусточку і дещо насторожено сів на неї Ваш син сьогодні не з вами? Ні, тім мав надіслати кілька листів перед тим, як ми поїдемо Знаєте, ми зібралися в подорож до другого порога. Я теж Я така рада, хочу зізнатись, що я надзвичайно радію зустрічі з вами Коли ми були на майорці, знайома місіс Ліч розповіла про вас дивовижні речі Купаючись, вона загубила каблучку з рубіном і дуже бідкалася, що вас не було поруч, щоб її знайти. Чорт забирай, я ж не тюлень, щоб пірнати. Обоє розсміялися, місіс Алертон продовжувала. Зі свого вікна я бачила, як Франці ви виходили з воріт разом із Саймоном Дойлом. Скажіть, що ви думаєте про нього? Він так нас усіх зацікавив. О, справді, так. Знаєте, його одруження з Ліне Тріджвей стало справжнім сюрпризом. Усі гадали, що вона одружиться з лордом Віндлсгемом. Та раптом вона заручається з чоловіком, про якого ніхто ніколи не чув. Ви добре її знаєте, мадам? Ні, та моя родичка Джоанна Саутвуд – одна з її найкращих подруг. А, так, бачив її ім'я в газетах. Детективна мить замовк. А тоді продовжив. Ця юна леді, мадемуазель Джоана Саутвуд, частенько потрапляє в новини. О, вона прекрасно знає, як себе подати, гаркнула місіс Алертон. Ви не любите її, мадам. Це просто була надто їдка заувага з мого боку. Схоже, місіс Алертон розкаювалася. Бачите, я старомодна. Вона не надто мені подобається, але вони з тімом близькі друзі. Розумію. Його співрозмовниця зирхнула на нього і змінила тему. «Як мало тут молоді. Та мила дівчина з каштановим волоссям і відразливою матір'ю в тюрбані. Схоже, єдине молоде створіння». Я помітила, що ви часто розмовляєте з нею. Ця дитина зацікавила мене. «Чим саме, мадам? Мені так її шкода, коли ти молодий, вразливий, життя завдає багато страждань. Я думаю, вона дуже страждає». Так, вона нещаслива, бідолашна. Ми з дімом називаємо її похмура дівчина. Я спробувала поговорити з нею раз чи двічі, але вона постійно тримається осторонь. Однак вона, здається, також відправляється в подорож по Нілу. І я сподіваюся, усі ми більш-менш подружимося. Еге ж! Така ймовірність є, мадам. Я дуже товариська, справді. Люди мене надзвичайно цікавлять, різні люди. Жінка замовкла, а тоді продовжила. Тім сказав мені, що та чорнявка, де Бельфор, була заручена Саймоном Дойлом. Мабуть, їм доволі незручно отак зустрітися. «Так, незручно», – погодився Пуаро, – місіс Алертон зеркла на детектива. «Знаєте, вам це може здатися дурним, але вона мене майже лякає. Та дівчина видається такою відчайдушною». Чоловік повільно кивнув головою. «Ви близькі до істини, сильні почуття завжди лякають. Вас також цікавлять люди, міс'є Паро. Чи ви обмежуєте свій інтерес лише потенційними злочинцями?» «Мадам, поза межами цієї категорії людей небагато». Місіс Алертон трохи здивувала його слова. «Ви справді так вважаєте?» «Скажімо, якщо є певний мотив». Пояснив Пору У кожного свій? Звісно Місіс Алертон вагалася На її губах з'явилася слабка усмішка Навіть я змогла б Матері, мадам, особливо безжальні Коли їхні діти опиняються в небезпеці Вона посерйознішала. Гадаю, це правда Так, ви маєте рацію Якусь мить жінка мовчала А потім повела далі усміхаючись я намагаюся вигадати мотиви для злочину для кожного гостя готелю. Доволі кумедно. Саймон, Саймон Дойл, наприклад. Поро засміявся. Дуже простий злочин, навпростесь до мети, нічого мудрованого. І його буде надзвичайно легко виявити. Так, жодної винахідливості. Алі нет? Щось на кшталт королеви з Аліси в країні чудес відтяти їй голову. Звичайно, божественне монарше право нагадує притчу про виноградник Навуфея. Старозавітна притча, у якій Ізавель, допомагаючи чоловіку царю Ахаву, отримати вподобаний виноградник, обріхує навухофея, власника виноградника і того забивають камінням. А та безпечна дівчина Жаклін де Бельфор – «Може скоїти вбивство?» Поро мить завагався і невпевнено сказав. «Так, думаю, вона змогла б». Але ви не впевнені?» «Ні, ця дівчина збиває мене з пантелику». «Не думаю, що містер Пеннінгтон зміг убити Егеш. Він такий худий і знеділий, у нього духу не вистачить». «А як щодо сильного інстинкту самозабереження?» «Так, можливо». А бідолашна місіс Отренборн зі своїм тюрбаном. Пам'ятайте про марнославство. Як мотив вбивства? із сумнівом запитала місіс Аллертон. Мотиви вбивства іноді дуже банальні, мадам. Які ж із них найтиповіші мсі поро, найчастіше гроші? Так би мовити, зиск у найрізноманітніших формах. Потім йдуть помста, любов, страх, щира ненависть, милосердя. Месье Поро. О, так, мадам, мені відомо, як, скажімо, один ліквідував іншого задля блага третього. До цієї категорії часто потрапляють політичні вбивства. Когось вважають небезпечним для суспільства, тож із цієї причини ліквідовують. Такі люди забувають, що життя та смерть у божих руках. Поаро говорив серйозно. Місіс Алертон тихо промовила. Я рада чути це від вас. Та все ж Бог сам обирає людей з наряддями. Так думати небезпечно, мадам. Жінка заговорила веселішим голосом. Після цієї бесіди, Місі поаро, слід задуматися, чи хоча б хтось залишиться в живих. Вона встала. «Час повертатися, ми вирушаємо відразу ж після обіду». Наблизившись до пристані, вони побачили молодого чоловіка в джемпері полу, який саме сідав у човень. Італієць уже був там. Коли в човнярну бієць відпустив вітрило, і вони рушили, Пуаров вічливо звернувся до незнайомця. «У Єгипті стільки дивовижного, чи не так?» Молодик саме курив якусь смердючу люльку. Він витяг її з рота та коротко й виразно відповів на диво правильною англійською вимовою. «Мене від нього нудить!» Міс Аллертон натягнула своє пенсне і подивилася на нього з втішним зацікавленням. «Справді? Чому це?» – запитав полерон. «От візьмімо піраміди» величезні блоки непотрібних будівель, зведених, щоб задовольнити егоїзм чванливого деспота. Подумайте про експлуатовані маси, які агрували на будівництві та померли там. Мене нудить від самої думки про страждання й тортури, яких вони зазнали. Місіс Алертон бадьора промовила. Ви за те, щоб не було ні пірамід, ні парфенону, ні прекрасних гробниць і храмів? Вам достатньо знати, що люди їли три рази на день і вмирали у своїх постелях. Юнак нахмурена подивився в її бік. Я думаю, людські істоти важливіші, ніж каміння. Але не настільки довговічні, зауважив Поро. Мені приємніше бачити ситого робітника, ніж будь-який так званий витвір мистецтва. Майбутнє. А не минуле має значення. Це було занадто для сеньора Річетті. Він вибухнув пристрасним потоком слів, які було важко зрозуміти. Юнак різко відповів, виказавши всім, що він думає про капіталістичну систему. Його промова була сповнена гідкої ненависті. Тирада закінчилася, аж коли вони прибули на пристань готелю. «І треба ж», – пробурматіла місіс Алертон, – та ступила на берег. Юнак провів її недобрим поглядом. У фоє готелю Пуаро натрапив на Жаклін де Бельфор. На ній був костюм для верхової їзди. Вона іронічно ледь вклонилася детективу. «Збираюся прокататися на віслючку. Чи варто поїхати в тутешній сел, мсьє Пуаро?» «Ви сьогодні зібралися туди, мадмуазель?» «Вони малювничі, але не витрачайте багато грошей на місцеві дрібнички. Доставлені сюди з Європи? Ні, мене так просто не обдуриш». Ледь кивнувши, вона вийшла на сліпуче сонце. Поро завершив пакувати свій багаж. Проста справа, оскільки його речі завжди лежали в порядку. Потім він попрямував до їдальні, щоб раніше пообідати. Після обіду автобус готелю відвіз пасажирів, які зібрались у подорож на другий поріг на станцію, де вони мали сісти на денний експрес із Каїра до Шевела. Усього лише десятихвилинна поїздка. Пасажирами були мати і син Аллертони, Фуаро, юнак у брудних фланелевих штанах, а також італієць місіс Оттермборн з донькою. Поїхали на Асуанську греблю і філе. Вони мали сісти на пароплав у Шеллолі. Потяг з Каїра та Локсора запізнився хвилин на двадцять. Коли він нарешті прибув, почалася звична метушня. Місцеві носильники, які виносили валізи з потяга, зіштовхувалися з іншими, які багаж заносили. Нарешті, трохи захекавшись, Пуаро в купе зі своїми валізами – а також із багажем Алертонів і кількома чужими валізами, тоді як тім з матір'ю та рештою їхнього багажу були десь в іншому місці. Купе, у яке зайшов Пуаро, займала стара дама зі зморшкуватим обличчям та обмотаним високо навколо шиї білим шарфом. Вона була обвішана діамантами, а обличчя випромінювала презирство чи не до всього людства. Вона згорда глянула на Поаро та знову занурилась у читання американського журналу. Напроти неї сиділа кремезна і доволі незграбна молода жінка до тридцяти років. У неї були живі карі очі, що нагадували собачі, неохайне волосся та неймовірне бажання догоджати. Час від часу стара дама зиркала на неї за журналу і давала розпорядження «Корнелія», «Склади пледи», «Коли ми приїдемо, подбай про мій несесер. За жодних обставин не доручай комусь іншому нести його. Не забудь про мій ніж для паперу». Подорож потягом тривала недовго. Через десять хвилин вони зупинилися біля молу, де на них уже чекав пароплав Карнак. Отерборни вже були на борту. Карнак виглядав меншим за пароплави на першому порозі папірус і лотос. Які були занадто громіздкі, щоб пройти через шлюзи асуанської греблі. Пасажири піднялися на борт і їм показали їхні каюти. Оскільки пароплав був не повністю заповнений, більшість пасажирів отримали каюти на верхній палубі. Насову частину цієї палуби займав засклений салон, де можна було насолоджуватися річкою, що розгорталася перед пасажирами. На нижній палубі була кімната для коріння та невелика вітальня, а ще нижче – їдальня. Прослідкувавши, як у каюті розпаковували його багаж, Пуаро повернувся на палубу. Щоб спостерігати за відплиттям, він підійшов до Розелі Отермборд, яка оперлася на фальшборд. «Тепер подорожуємо до Нубії. Ви щасливі, мадмазель?» Дівчина глибоко вдихнула. Так, я відчуваю, що нарешті втекла подалі від усього. Вона провела рукою. Було щось дике у водяній гладі перед ними, у безлічі голих скель, що спускалися аж до самої річки. То тут, то там виднілися рештки будинків, закинутих і зруйнованих через піднесення води на греблі. У всьому краєвиді відчувався сумний, майже зловісний шарм. Подалі від людей – – додала Розелі Отерборн. «Крім нас, мадмазель!» Вона знизила плечима, а тоді продовжила. «Щось у цій країні змушує мене почуватися лихою. Тут на поверхню виходить усе те, що кипить усередині. Усе так нечесно, так несправедливо. Цікаво, не можна судити без доказів. Гляньте на інших матерів, а тоді на мою!» – пробубаніла вона. Немає іншого бога, окрім сексу. А Соломея Отерборн – його пророк. Дівчина на мить замовкла. Гадаю, не слід було це казати. Поорожеством запротестував. Чому б не сказати мені? Я багато чого чув у своєму житті. І, як ви сказали, ви кипите всередині, як джем. Хай нечиста піна вийде на поверхню, і ми тоді зберемо її ложкою отак. Він зробив рух, наче викинув щось у ніл. От так нічого немає. Який ви незвичайний чоловік, мовила Розалі. Її стиснуті губи розтягнулися в усмішці. Раптом вона напружилася і вигукнула. А от і місіс Дойл із чоловіком. Я й не знала, що вони вирушать у цю подорож. Лінет щойно вийшла зі своєї каюти та спускалася на палубу. Саймон ішов за нею. Пуаро приголомшив її вигляд. Така квітуча, впевнена в собі, надзвичайно розквітла від свого щастя. Саймон Дойл також змінився. Він щирився від вуха до вуха і нагадував щасливого школяра. – Розкішно, – сказав Дойл, теж опершись на поруча. – Я з нетерпінням чекав цієї поїздки. А ти, Лінет? Це місце зовсім не нагадує туристичне, наче ми прямуємо в саме серце Єгипту. Його дружина одразу ж обізвалася. "Знаю, тут якось шалено чи що?" Рука Ленетко взнула його плече. Саймон схопив її руку і притис до себе. "Ми відплили, Лін", прошепотів він. Параплав відплив від молу, почалася семиденна подорож до другого порога й назад. Позаду пролунав дзвінкий сріблястий сміх. Лінет різко повернулася. Там стояла Жаклін де Бельфор. Схоже, їй було весело. — Привіт, Лінет! Я не сподівалася побачити тебе тут. Ти ж казала, що залишаєшся в Асуані ще на десять днів. Який сюрприз! — Ти? Ти, не Лінет запиналася, вона витиснула себе страждальну ввічливу усмішку. «Я теж не сподівалася тебе побачити». «Ні?» – Жаклін рушила на інший бік палуби. Лінет міцно схопила чоловіка за руку. «О, Саймоне, Саймоне!» Весь гарний настрій Дойла зник. Він лютував, руки чоловіка нервово стиснулися в кулаки – попри його намагання контролювати себе. Пара відійшла. Пору не обертався, але до нього долинали окремі слова. «Повернутися? Неможливо! Ми могли б! А тоді чіткіший голос Саймона звідчуєм, але рішучий. Ми не можемо завжди тікати, Елін. Час усе вирішити». Минуло кілька годин. Спадали сутінки – Пуаро стояв у заскленому салоні вітальні й дивився просто перед собою. Карнак входив у вузьку ущелину. Скелі з непідробною жорстокістю спускалися в глибоку річку, що швидко ковзала між ними. Вони вже були в Нубії. Поаро почув звуки кроків. Поруч із ним стала Лінет Дойл. Вона нервово заламувала пальці. Детектив ще ніколи не бачив її такою. Дівчина нагадувала перелякану дитину. Місія Пуаро, я боюся, я всього боюся. Раніше я ніколи такого не відчувала. Які спустошені та зловісні ці страшні скелі. Куди ми прямуємо? Що трапиться? Кажу вам, я боюся. Усі мене ненавидять. Я ніколи так не почувалася. Я завжди була добра до людей. Я робила щось для них, а вони мене ненавидять. «Багато людей ненавидять мене, окрім Саймона. Я оточена ворогами. Страшно відчувати, що є люди, які ненавидять тебе». «Та що з вами, мадам?» Вона похитала головою. «Гадаю, нерви. Я відчуваю, що довкола мене небезпека». Вінет неспокійно оглянулася, а тоді різко промовила. «Як все це закінчиться?» Нас зловили. Ми в пасті. Виходу немає. Треба продовжувати, я? Я не знаю, де я. Вона опустилася на сидіння. Породивився на неї серйозно, не без співчуття. Як вона дізналася, що ми подорожуватимемо пароплавом? Звідки вона могла знати? Вона де дурна, ви ж розумієте це. Схоже, мені ніколи не вдасться від неї втекти. «Є один план, що допоміг би вам», – сказав Пуаро. «Дивно, як ви самі не здогадалися. Зрештою для вас, мадам, гроші не проблема. Чому ви не орендували окремого катера?» Лінет безпомічно похитала головою. «Якби ми тоді це знали, ми ж не розуміли, і були деякі труднощі». Раптом вона почервоніла з нетерпіння. Ех, ви не розумієте і половини моїх проблем. Я мушу бути дуже обережна з Саймоном. Він страшенно чутливий до, щодо грошей, щодо того, що в мене їх так багато. Саймон хотів, щоб я поїхала з ним у якусь спокійну місцину в Іспанії. Хотів сам сплатити всі витрати за весільну подорож. Наче це має значення. Чоловіки дурні. Саймон мусить звикнути жити заможна. Сама ідея про окремий катер засмутила його. Непотрібні витрати мушу поступово його перевиховувати. Вона подивилася на поарой, невдоволено прокусила губу, наче відчувши, що говорити про свої труднощі було доволі необдуманим кроком. Лінет піднялася. «Мушу переодягтися, даруйте мсєпору!» «Боюся, я наговорила багато дурниць!» Місіс Аллертон спокійна і вишукана у вечірній сукні з чорним мережем, спустилася в їдальню на нижню палубу. Син наздогнав її біля дверей. «Пробач, дорога, боявся, що не встигну!» «Цікаво, де нас посадять?» Салон був всіяний невеличкими столиками. Місіс Аллертон почекала, поки Стюарт, який саме розсаджував групу людей, зверне на них увагу. «До речі, – додала вона, – я запросила Еркюля-Пуаро приєднатися до нашого столу». «Мама, навіщо?» Тім був спантеличний і сердитий. Мати здивовано подивилася на нього. «Як правило, Тім був дуже товариський. Любий, ти проти?» «Так, проти». Він же явно й пройди світ. Ні, Тіме, я не згодна. Щоб там не було, навіщо зв'язуватися з чужою людиною? Обмежений простір, як от на цьому невеличкому пароплаві, це й так завжди нудно, а він не відставатиме ні в день, ні ввечері. Мені шкода, любий, місіс Аллертон здавалося засмутилась. Я думала, це трохи розважить тебе. Зрештою у нього такий багатий досвід. «А ти любиш детективні історії?» Тім гарплив. «Краще б у тебе не виникали такі блискучі ідеї, мама. Тепер нічого не зміниш, так?» «Так, Тіме, уявлення немає, як це змінити. Що ж, добре, доведеться змиритися». У цю хвилину до них підійшов Стюарт і повів їх до столу. Місіс Аллертон рушила за ним, глибоко замислившись. Тім був, як правило, товариський і привітний, Така його гостра реакція зараз досить дивна. Він не поділяв типової британської неприязні та недовіри до іноземців. Він був справжній космополіт. «Що ж», – зітхнула вона, – «чоловіки такі незбагненні. Навіть найближчі, найдорожчі з них мають непередбачені реакції та почуття». Коли вони сідали за столик, доїдальні швидко й тихо увійшов Еркюль Пуаро. Він зупинився, поклавши руку на спинку третього крісла. «Чи можу я, мадам, скористатися вашим ласкавим запрошенням? Звичайно, сідайте, мсьі поро. Ви надзвичайно люб'язні». Жінка почувалася незручно. Помітивши, що осідаючи, Пуаро швидко поглянув на тіма, якому не зовсім вдалося приховати свій похмурий вираз обличчя. Місіс Алертон вирішила сама створити приємну атмосферу. З'ївши суп, вона витягла список пасажирів з-під своєї тарілки. Спробуємо визначити всіх присутніх. бадьоро, сказала жінка. Для мене це завжди весела розвага. Вона почала читати. Місіс Алертон, містер Тім Алертон. Це доволі легко. де Дебельфорд. Бачу, її посадили за столик отерборнік. Цікаво, що вони з Розелі думають одна про одну. Хто наступний? Доктор Беснер. Доктор Беснер. Хто може визначити доктора Беснера? Вона поглянула на стіл, де сиділи четверо чоловіків. Гадаю, це той товстун з вусами і голеною головою. Може припустити, що він німець. Схоже, йому дуже подобається суп. До них долунало смачне прицмокування. Місіс Алертон продовжувала. Міс Бауерс, ми можемо здогадатися, хто тут міс Бауерс? Тут є три-чотири жінки. Ні, поки що відкладемо. Містер і місіс Дойли – справжні зірки цієї подорожі. Вона дійсно дуже врадлива, а яка на ній вишукана сукня. Тім розвернувся, щоб поглянути. Лінет, і її чоловік та Ендрю Пеннінгтон сиділи за столиком у кутку. На Лінет була біла сукня і перлове намисто. «Як на мене, занадто просто», – озвався Тім. «Клапать тканини, підв'язаний якимось шнурком». «Так, люби», – сказала його мати, – «чудовий чоловічий опис сукні за вісімдесят гіней». «Ніяк не зрозумію, чому жінки...» Скільки витрачають на одяг, промовив Тім. Як на мене, це безглуздя. Місіс Аллертон продовжувала вивчати пасажирів. Містер Фанторп. Мабуть, о той тихий юнак, який завжди мовчить і сидить за тим же столиком, що й німець. Має приємну зовнішність, обережний і розумний. Так, він розумний, погодився Поро. Він не говорить, але уважно слухає та спостерігає. І все бачить. Він не тих, хто подорожуватиме в цій частині світу для власного задоволення. Цікаво, що він тут робить? Містер Фергюсон, прочитала місіс Аллертон, Схоже, це наш знайомий антикапіталіст. Місіс Оттерборн, міс Отерборн, про них ми все знаємо. Містер Пеннінгтон? також відомий як дядько Ендрю. Гадаю, він приємний чоловік. Досить, мама, сказав тім. Здається, він приємний, але якийсь безпристрасний, повела далі місіс Аллертон. Доволі суворий рот. Про таких, напевно, у газетах пишуть, що вони працюють у уолл стріт чи на уолл стріт Упевнена, він надзвичайно багатий. Наступний місьє Еркуль Поро. «Чиї таланти зараз витрачаються на марне?» «Тіме, можеш влаштувати якийсь злочин для Мсі Пуаро?» Але її добродушне кепкування, схоже, знову роздратувало сина. Він нахмурився і місіс Алертон швидко продовжила. Містер Річетті, наш друг, італійський археолог, потім міс Робсон, і нарешті міс Ван Скайлер. Щодо останньої – усе просто. Стара бритка американська дама, яка, очевидно, почувається королевою на борту, та без сумніву буде неприступною і не говорити мені з ким, якщо вони не відповідають найжорсткішим стандартам. Вона просто чудесна, чи не так? Ніби предмет старовини. Дві жінки, поряд із нею, мабуть, міс Бауерс і міс Робсон, Худенька спенсне, можливо, її секретарка, а та нещасна молода жінка, якій, очевидно, тут подобається, хоча ставляться до неї, як до чорної рабині, віднародочка. Робсон секретарка, а Байерс віднародочка. Помиляєшся, мамусю, сказав Тім, широко всміхаючись. До нього раптом знову повернувся гарний настрій. Як ти знаєш? Перед вечерею я був у вітальні та чув, як старошенція. Казала своїй супутниці, де міс Бауерс негайно приведи її Корнеліє. І Корнелія подріботіла, як слухняне цуценя. «Я маю поговорити з міс Ван Скайлер», задумливо промовила місіс Аллертон. Тім знову всміхнувся. «Мамо, вона проігнорує тебе?» «Зовсім ні. Я підготую ґрунт. Сяду поруч із нею тихим» але проникливим вічливим тоном заведу розмову про всіх своїх титулованих друзів і родичів, яких пригадаю. Побіжна згадка про твого троюрідного дядька, герцога Глазго, може спрацювати. Яка ж ти безпринципна, матусю? Те, що сталося після вечері, не могло не зацікавити дослідника людської природи. Молодий соціаліст Виявилося, що цей містер Фергюсон, як вони й припускали, усамітнився в каюті для курців, нехтуючи компанією пасажирів, які зібралися в оглядовому салоні на верхній палубі. Міс Ван Скайлер мило знайшла собі найкраще місце, захищене від протягів, підійшовши просто до столика, за яким сиділа місіс Отерборд, і сказавши: "Вибачте, але я впевнена, що залишила тут своє в'язання" від її твердим гіпнотичним поглядом тюрбан здав позицію. Міс Ван Скайлер розмістилася там зі своїми супутницями. Місіс Отерборн сіла неподалік і наважилася кинути кілька фраз, які наштовхнулися на таку укрижану ввічливість, що жінка скоро замовкла. Отож, міс Ван Скайлер залишилася в гордій самоті. Дойли сіли біля Алертонів. Доктор Беснер вибрав собі за співрозмовника мовчазного містера Фанторпа. Жаклін де Бельфор сиділа сама з книжкою в руках. Розалі Отерборн щось тривожило. Місіс Аллертон кілька разів спробувала заговорити з нею, намагаючись залучити її до своєї компанії, але дівчина відреагувала неприязно. Мсьєр кюль провів вечір, слухаючи про письменницьку місію місіс Оттерборн. Повертаючись того вечора до каюти, він зіткнувся з Жаклін де Бельфор. Вона стояла, притулившись до поручнів, а коли повернула голову, детектива вразило те болісне страждання, що відбилося на її обличчі. На ньому більше не було ні безтурботності, Нігідкого презирства, ні темного полум'я тріумфу. «Доброго вечора, мадмозель. «Доброго вечора, Мсєпоаро!» Завагавшись, вона спитала. «Здивовані побачити мене тут?» «Не те, щоб здивований. Скоріше, мені шкода». «Дуже шкода», – сказав він сумно. «Тобто вам шкода мене?» «Саме так. Ви вибрали небезпечний шлях, мадмозель. Як ми на цьому пароплаві вирушили в подорож, так і ви вирушили у власну подорож Стримкою річкою поміж небезпечних скель і прямуєте до хто знає якої руйнівної течії. Чому ви так кажете? Тому що це правда. Ви відпустили троси, якими були пришвартовані до безпеки. І я сумніваюся, що ви повернетеся, навіть якщо захочете». Вона відказала дуже повільно. «Це правда». Тоді підняла високу голову. «Що ж, треба йти за своєю зіркою, куди б вона не вела?» «Обережніше, мадмозель. зірка може виявитися несправжньою». Вона засміялась і передражнила тих набридливих хлопчиків з віслюками. «Дуже погана зірка серця, зірка впала». Пуаров вже засинав, коли приглушені голоси розбудили його. Він почув, як Саймон Дойл повторював слова, які сказав, коли пароплав залишив Шелал. Час усе вирішити. Так, подумав Еркюль Пуаро, час усе вирішити. На душі в нього було не радісно. Наступного ранку пароплав прибув до Есзебуа. Корнелі Робсон із сяючим обличчям і в капелюшку з широкими крисами однією з перших. Поспішила зійти на берег. Корнелія не вміла триматися на відстані від людей. Вона була дуже привітна і прихильно ставилася до всіх навколо. Побачивши пуаро в білому костюмі рожевій сорочці з великою чорною краваткою метеликом і в тропічному шоломі, вона не здригнулася, як, напевно, зробила б аристократична місіс Ван Скайлер. Коли вони прогулювалися алеєю зі сфінксами. Вона охоче відповіла на банальне запитання. «Ваші супутниці не зійдуть на берег, щоб подивитися на храм?» Бачте, кузина Марі, міс Ван Скайлер, ніколи не прокидається рано. Вона має ретельно піклуватися про своє здоров'я. І, звичайно, вона захотіла б, щоб міс Бауерс її медсестра була поруч. Крім того, вона не вважає цей храм одним із найкрасивіших, але була надзвичайно люб'язна і дозволила мені сходити самій. «Дуже мило з її боку», – сухо відповів Пуару. Простодушна Корнелія довірливо погодилася. «О, кузина Марі така добра! Це просто чудово, що вона взяла мене в цю поїздку. Я така щаслива. Я повірити не могла, коли вона запропонувала мамі, щоб я поїхала з нею. І вам подобається? О, це дивовижно! Я бачила Італію!» Венецію, Падою та Пізо, а тоді Каїр. Але я, козина Марії погано почувалася в Каїрі, тому я небагато де була. А тепер ми в цій чудовій подорожі до Ваді Хальфи і назад. Пуаров сміхнувся. Ви дуже життєрадісна, мадемуазель. Він задумливо перевів погляд з неї на мовчазну і похмуру Розалі, яка самотньо йшла перед ними. Вона дуже вродлива, чи не так? – спитала Корнелія, прослідкувавши його погляд. – Просто трохи глузливо. Звісно ж, типова англійка, але вона не така гарна, як місіс Дойл. На мою думку, місіс Дойл – найкрасивіша та найвишуканіша жінка на світі. Її чоловік просто боготворить землю під її ногами. – еге ж? А ще та сива жінка має чудовий вигляд. Ви помітили? – Схоже, вона двоюрідна сестра якогось герцога. Учора ввечері вона розповідала про нього, коли ми сиділи поруч, але сама вона не має титулу, так?»